פרק ג. ימל. ויגע החודש השביעי, ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. ויקום ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים, וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל, להעלות עליו עולות, ככתוב בתורת משה, איש האלוהים. ויכינו המזבח על מכונותיו, כי באימה עליהם מעמי הארצות. ויעלו עליו עולות לה' עולות לבוקר ולערב. ויעשו את חג הסוכות ככתוב, ועולת יום ביום במספר, כמשפט דבר יום ביומו. ואחרי כן עולת תמיד ולחודשים, ולכל מועדי ה' המקודשים, ולכל מתנדב נדבה לה'. מיום אחד לחודש השביעי החלו להעלות עולות לה' והיכל ה' לא יוסד. ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו, כרישיון כורש מלך פרס עליהם. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים, בחודש השני החלו זרובבל בן שאלתיאל, וישועה בן יוצדק, ושאר אחיהם, הכהנים והלוויים, וכל הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את הלוויים מבין עשרים שנה ומעלה, לנצח על מלאכת בית אדוני. ויעמוד ישועה בניו ואחיו, קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד, לנצח על עושי המלאכה בבית האלוהים, בני חי נדד, בניהם ואחיהם הלוויים. ויסדו הבונים את היכל אדוני, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות, והלוויים בני אסף במצלתיים, להלל את אדוני על ידי דוד מלך ישראל. ויענו בהלל ובהודות לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו על ישראל. וכל העם הריעו תרועה גדולה והלל לה' על הוסד בית ה'. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים, אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה ושמחה להרים קול. בעין העם מכירים כל תרועת השמחה, לקול בכי העם, כי העם מרעים תרועה גדולה, והקול נשמע עד למרחוק.